שיחה מספר 14, בדרך למוזיאון. במוזיאון תל אביב יש תערוכה מעניינת. מה מציגים שם? מציגים תמונות ופסלים של אומנים מודרניים. מבקרי האומנות כותבים שזאת תערוכה חשובה. כן, קראתי בעיתון, אבל אני מעדיף אומנות קלאסית. אני אוהב את הציורים של פעם. רק אומנות קלאסית אתה אוהב? למה? כי בציורים ההם אפשר להבין הכל. לאנשים היה ראש וגוף, העצים היו ירוקים, השמיים היו כחולים, ואת ציור המונליזה של לאונרדו דווין שאני מבין, ואני אוהב להביט פה מדי פעם מחדש. למה, למה לא מציירים כך היום? אני דווקא אוהבת יותר ציור מודרני. אני מסתכלת בציורים. ובכל פעם אני רואה בהם משהו חדש. כל אחד יכול למצוא בציורים האלה מה שהוא רוצה. אולי, אבל יש ציורים כל כך אבסטרקטיים. איך אומרים בעברית? מופשטים. כן, יש ציורים כל כך מופשטים, שלא אומרים לי שום דבר. הספר שנתתי לך על הציור המודרני לא מצא חן בעיניך? זה ספר יפה, נהניתי ממנו, אבל... בכל הציורים ראיתי רק צבעים, קווים, צורות. לא הבנתי שום דבר. הציור האבסטרקטי מדבר בשפה של צבעים, קווים וצורות. אתה לא צריך להבין, אתה צריך להרגיש. יכול להיות, אבל לפעמים זה מוגזם. את יודעת מה ראיתי בספר הזה? את המונליזה שלי עם שפם.